بسم الله الرحمن الرحيم باب اجراء احكام الناس على الظواهر وصرائرهم إلى الله تعالى باب د په مییان د جاری کولو د احکاماتو د خلقو کې په ذاهرمانې اسلام د بنیادم ظاهر ته ګوري وسااره ارو هم الله او ددی پټو باېې احوال هغه معامله الله تپارل دا هر چا د باطینی او د پټو احوالنا د ژړه د احوالنا الله خبردار ده ظاهرا سوکلی موئی او د اسلام منافقارونه نه کوي نو ثبو ورتم مسلمان وې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی فتاب ک چریدي تو بهویسته د شرککوفرنا وقا مسولاته او په بنددي وکه په مواعته زکته وری خو زکات بس دایو مسلمانانی صحابی خدا خبره ضروری دا چې اوسړې ځان ته مسلمان نموي او د ضرورتیات او د نه انکارو کی نو مسلمان صحابی کی د دین ضرورتیات او ضرورت هاغ دی چې داغه نه بغیر سړې مسلمان کې دین شیلک قیامت منل دا اللہ دا حبیب ختم نبوت منل دا قبر عذاب منل دیسا علیہ السلام جندن منل دا ایراکوزی دل منل دا طول هغه خبری دي که یو سڑے ویز مسلمانیم خویسا علیہ السلام وفاد دیراکوزی کی بنا او یو سڑے ویز آرس منم خودی دا اللہ دا حبیب ختم نبوت نمنی نبیابم دے مسلمان نیسا بیپ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو مرتوان قاتل الناس ما ته حکم کړي شې وي دي چې زبد خلکو سره جنگي غم کفار او مشرکان سره حتا يشهدو تر دي چې دای گواهی وکي الله اله الا الله چې د الله نه بغیر بل څوک دی عبادت بنده ګي مستحق نشتا و ان محمد الرسول الله اودا چې محمد صلی الله علیه و سلم رسول د الله دی ويقيم الصلاة و پابنديو کی په موج و يو تو زکات ور کی زکات فيدا فعلوا ذلک کلچ دایداسيو کی احسوا مومن ديما بچبو ساتې دې زمان خپلې وینې وا مو خپل مالونا الا به حق الاسلام مگر په حق د اسلام وحسابهم عل الله تعالی عدوی حساب په الله تعالی چنو دی متفق علیه وانبي عبد الله ثواريق ابن اشيما رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمايل من قال لا اله الا الله جاء جلا اله الا الله وكفر بما يُعْبَدُ من دون الله انكار و قد عبادت او بندګی کی دیشی بندون الله ما شاء ود لانا نا حرم ماله و دمه دمالم حرام دی او جانم وینم تو یلیم حرام دی ظاهرا بده مسلمان ګنل شی و حسابو عل الله تعالی او د دې حساب اغه په الله دی او هو مسلم الرحیمه الله د دې صحابینم د طاریق او کونیه دا ابو عبد الله او د والدنه د اشیم دا د کوفیو سیدن کېو دنه څمره احاديث منقولی دي کېد علما او د اسماء او رجال اختلاف دي باز اس حلو رہا دي شوي باز دي نه کم وي باز دي زياد وي وا نبي معبد المقداد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرمایلی رسول الله صلى الله عليه واله و اراے تا خبر را کا القیت رجلا من الكفار کمل او شون زیو سڑی سر د کفارنا فقط تلنا نمون یوبل سرو جنگیدو فدرب احدای دایے بالشیف ویوال یوبلاسون زما کی پترا فقط عہانو کٹھکو ثُمَّ لَعْضَ <سؤال> مِنِّي بِشَجَرَةٍ بِبَنَاهِ آسِلَكَ زُمَانَ دِيَوِيُونِ سَرَا فَقَالَوْدِ وَاِيَ اسْلَمْتُ لِلَّهِ مَا زَانْتَا بِكَرَدِ اللَّهَ تَعُزُ مُسَلْمَانِمْ أَاقْتُلُهُ نَعَيَا قَتَلْ قَمْدَا كَافِرِ يَا رَسُولَ اللَّهَ آبَادًا قَالَهَا پَسْدَ الدِّينَ چِ كَلِمَة فقال د الله بله تتل هوې ووجه چې کلیې پخلووي فقلته ماوي ررسول اللهقطوا ااحداد یا د خو زماو لاس کټ کړړغې نه پسس کلمهوي ثم قاله ذلك که بعد د معقطت بي دا کللیمهوي لپس دديننه چې دلاې کټ کړړی فقالت د اللهبيويله ت هو مې قتللهاف قتل ته کچر قتل دیکو دے فا انہو بی منزلتی کا دے بستا پا منزلیوی تا مسلمانی دے مسلمان دے نوینا تویو لحرام دی قبل ان تقتلہو مخکد دی نه نچتی قتل کی و انکا بی منزلتی ہی او تبا پا منزلی دی قبل ان یقولا کلمتہو مخ کې د ویلو د دې کلمې هاغه نه قاله شوې ده هغه کلمه نو ویلي محاربون واجب القتل لو کتا د قتل کوو نو توم که ساسن واجب القتل متفق علیه د مسلمانې دود او جن دا, دا غوینه محفوظه شوا او ان ک ب من زیلتې دغ واریسان قسااس کته د قتل کوو قتللولیدي چې دا معانو وګ چې تقافر شي لوګله کلیمې والله قلو دا ډیر زیات خطرنااک دي د ساحاب نوم د مقدات اوبولوددي الاسود د د والید نوې عمر د دې ته دا کې اسلام قبول کړي او د حبشي طرف ته هجرت کړي او د الله د حبیب سره په ټولو غزواتو کې شریک دې په هک خبر کولو کې بدیش چان نه یریدو وایه د د وفات سبب دا چې اخر کې د دوی د سوج نه د اخر ټ ډیر غټه شوې و یو رومی غلام د د یوکسمه الہ کولو نو هغه ناخا مشو نو بدر دیرشه محجرای کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې د په مقام شریف کې وفات شوې مکی مکرمه سره نږدې زید حضرت عثمان رضی الله عنہ د دوی دو جنازه کړي اودوی مدفن کړي شوې د مقام شریف غلطی راغلی دلته بعد المديني او زه کې دو فاتشه و دي او بقي کې دفن دي دا وخت د عمر او یا کالو د دې نه د وسلې احاديث منقول دي و ان شام ابن زيد رضي الله تعالی عنهما قال بعثنا دې فرمایي ولي ګليو محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ال خروقتي خروقي تمن جوهناد جوهينينا تمشهور د چې کلمې دغه معنا مونږ وکړه کنا معصوم الدم ده محكومون به اسلامي او د اسلام حکم فیصله شي ومانا انک بمنزله مباح الدم بالقصاص استاوین ثیول برواوی په قصاص سره د ورثه نو دنا لا انه بمنزلته فی الکفر دانګ نشي دې دا وونتې په کفر کې الله علم دا موږ وې تهو شاه ابن زيد رضی الله عنهما نن روایت ته یې فرمایلي ګليو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مل الحروقه حروقي قبلیتا چې دا د جوهنا یعیسا وا فسبحن القوم علامیاههم ساری وقتی هم لکریو مونگ پا دیقو هم ددئی پچینو و لحق تو انا و من الانسواری پی زاو یو سڑی دانسوارو نا رجولم من هم دیو سڑی پسی ددوینا پلما غشینا ہو کل چی مونگ دی پتورو پتکو قال د إلا إ إلا الله فக்கفانه لنن سوريون سوريتي ب شو قلولونا وتوت هو برو محيما پهنی ځوالو حتى قتلته قتلمكوب پهلَما قن المدين تا کل چې ممديني بنورري تراال بالاغظال ك النبيةصل الله عليهه وعاه وصلَّما ذا خبر نبي صلى الله عليه وسلم ترسی دیوا فقال لي نمات فرمایلو یا اوساما اوساما قتلته یا اتا دے قتل کړو بعدما ما قال لا اله الا الله پس د دین چې هغه د کلمه د ایمان د اسلام ویلو قلتم او یا رسول الله انما كان متعوذن ذو پناهي حاصلولك دان پدي بچکول فقال قتلته بعد ما قال لا اله الا الله لا اله الا الله اوتا وجل فما زال يكررها علي اميشود الله حبيب جي دا اللہ حبیب جدا خبر مكرر لپما حتى تمنيتو تردیش مار جو تمنا او کا انیلم اكو نسلم تو قبل ذالک الیوم چه نویز چما اسلام روڑے و مخکد دی او رزنا او بسنن می روڑے دا گناہ می معاف شویل و فی روایت فیو روایت کی دی دا خود متفق علی حدیثو فیو روایت کی دی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للا رسول صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وقتلته اغدا كلمه لا اله الا الله ووتا وجل وقلت يا رسول الله انما قالها خوفا من الصلاه ذا سليحي دير النبي لي وقال ذا الله حبيب دو غسيد وجهنم يا فلا شققت عن قلبي ایا تا د د زړو سیرولو نه حتا تا علامه چې ته پويشه وقاله عملا چایا تا د د زړو د اخلاص نه وی لیکنا وقلت یا رسول الله ما وی تا الله رسول الله ما کان متعزندو خو په دې پناهي حاصلولا فقال قتلته بعدما قال لا اله الا الله آیا قتل کړو دې فسد دین چې لا اله الا الله ویجو بما ذا لا يكررها مي شوشدا كلمه مكرره لا حتى تمنه تو اني اسلمت يومئذ تردي شمار ما نو کو جمع اسلام روړ په دغه ورځ الحرق قابل بزم الحائل مهملى وفتح الراء حرق من جوه لا یو خاندان نهقببیله د جو نه نقبله المرووف چې جو نه مشههقبله و, و قولووه ماووي زن محتې من به ځانې سااتلو پهدي دقطتن لاله موقي د الله او دی د عقدي د زړ د عاقدي ن دا, دا نهوي. دې کې سوال دارا دی چې اسامر رضی الله نو قصاصن ال قتل نشو دې کې شبهه وا apparatusه سره قصاص ساقې تيږي زکه ته خوږي نه کافر دی او وجل جائز دی هغه مسلمان دی نو وجل جائز دی او شک او لما ولي کې دیت به واجب نه یا به حضرت صاحب رضي الله نو یا به بیت المال ور وان جند جند ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا ليقل ويلخكر من المسلمين ادم مسلماناننا ال <سؤال> قو من من المشرركين قوم تد مشرركانونهم اللتقوم أودي ملاوش ف من المشرركين وويو سيد مشرركان عذا شها كلجب خواش ييق أن ييق سود رجل چې ق كديو ستد المسلمانانونه ق له غته فقط له قتل بیک عصورصور مسلمانان شيدان کل ننه رجله من المسللمين یو کس د مسلمانانونه قصه د غفلته هو ق وکو دغاافوالي د د جووارو ک غااف شي د پهطرري کې ووجنم نا نهتهحت دسو اومونږ خبرې کوري چېو ساام بنزي د ردوي الله تععاان همما. فلمہ رفع السیفہ کل جد تور روچتکا او دغا کسی وجل قال لا الہ الا اللہ اغلا الہ الا اللہ اوئی فقتلہو اغ قتل کو فجال بشیرو راغر زیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزیر ورکون کے فسالہو تپوسیتیو کو اخبرہو خبر ورکو تحت اخبرہو خبر الرجل تردی چه خبر ورکو خبر ددی سڑی کے فسونا چه غسنگ کرو فدعاہو فسألہو نروی بللو او داغنے تپوسو کو فقال لی ما قتلتہو ویداؤلی دی قتل کو دے فقال یا رسول اللہ ویاد اللہ رسولہ اوجہ فی المسلمینہ دخلوی درد هو رسول او په مسلمانانو کې وقت فلانا او فلانا فلانه شهید کړو فلانه او سمالهو نفرن او الله حبيب ته دغه صحابه نمونه غرسليو و اني حملته له ما په حملو کا فلم ماراس سیفا کله شتوراو کته قال لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه و سلم اور تو یہ قتلته ایا تھا دے قتل کو قال نامیا وقال فكيف تصنع <تصفيق> بلا اله الا الله یہ فرض قیامت بدلا الا الله سرس کے اذا جاءت يوم القيامه قال شراب شد الا الله الا الله فرض قیامت قال يا رسول الله استغفر لي د وی یاد الله رسول بخنرات او غواړه قال وكيف تصنع بلا اله الا الله و سرنگ کارب کید لا اله الا الله سردا جات يوم القيامه کل چراب شدا فرز د قیامت فجال لا يزيد ولا يقول شوروشد الله حبيب چې زیات والے نو کو لو پدي چې وی كيف تصنع بلا اله الا الله سرنگ کار بکید اللہ علیہ اللہ سر ایدھا جاعت یوم القیامہ کلچ راب شدہ پورزد قیامت وعن عبداللہ ابن عطب بن مسعود رضی اللہ عنہ خال سمیت عمر ابن الخطوات رضی اللہ عنہ یقولوی اننا سنکانو یو خزون بالوحی سخل قرآنی ویب شلد وحی پزری یقولوی فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمہ فزمانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمہ کہ وان الوهی قد انقطع او وحی خبث بندش وید اللہ حبیب دو وفات سرا وانما ناخذکم الان او بشکرانی شمنتا شوس بما ز و لنا من اعمالکم غ چې سرګن شيمونږ لره ستاسو دا مونونه فمازهره لنا خیررن فمن ظهره لنا خیررن چا چې کو کومونږ ته خیر امان نه هو امن ورکو ته عمل نورکو وقررب نه هو را نزدي بې کووللی سر نه من سررتې د د د پټ رازنا شوشي. الله يحاسبه في سريرته الله بد سر د په باطنه او پټ حال کی صاحب کوي ومن ازهر لنا سوار چا ج مونتا یو نا کار شه سرغن کو کفر او شرک لم نعمنه مونږه امن ورکو ولم نصدق مونږه تصدیق نکو وان قال اگر کې دیوای سريرته حسنه یا رباتی حال د خدای رواه البخاری او رحمه الله دا عبد الله ابنو عبد مسعود دنوم دے نو دے د دې صحابی عبد الله دام شہور صحابی دے آودے پر اپتدا کی مسلمان شوے آودہ جرد حقشیتم کڑے بیا مدینی منوریتم آویداد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حرور دکه ډیر صلاحیتونو د عمر رضی الله انه په خلافت کې او فات شه وه حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله انه د دې جنازه کړې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و اصحابہ اهلا <تصفيق>